Fica mea, slăvește pururi taina cea măreață în care, peste -a lumii mii de greșuri, Dumnezeu a scris iertare. fac cruci taina sfântă, taina cea mai minunată, ce din inima negrită face o inimă curată și din niște slugi pierdute osândite la pieire, fii ai ce primivor, veșnicia moștenire. Jertfa cruci este taina cea prin care Dumnezeu te preschimbă, te sfințește și te face fiu al său. Jertfa cruci este taina, prețul fără preț prin care Orice păcătos ce-ntoarce, află pace și iertare.